Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge dækker Kongehuset både kærligt og kritisk. I dag skal vi tale om Grev Henriks konfirmation, som finder sted i Paris i morgen. Vi skal også vende en ny, stor, anlagt, royal tv-serie, der afslører en noget obskur historie fra det danske Kongehus, som jeg i hvert fald ikke kendte til. Og så skal vi tale om prins Joachims Billag, som øh, afslører, at han bestemt ikke lever øh, et liv i, liv i sus og dus, som man måske skulle tro. Øhm, til at vende øh, de her emner med mig har jeg gode gamle. Fræst, til at sige god gamle, Emma Rønberg Påske. Velkommen til. Tak. <laughs> Det er at jeg skal finde ja. på en anden, øh, en anden indgang end god gamle. Men øh, jeg vender huset, vender podcasten. Øh, uh. Historiker, ikke mindst. Ja. Rimelig væsentligt ja. i, i den her, i den her øh, sammenhæng. Øh, du har jo været her en del, også i forbindelse med kroning af kong Charles. Mm -hmm. Og nu er jeg heddet ind igen, øhm, fordi jeg gerne vil have, at vi skal tale lidt om krav Henriks konfirmation. Yeah. Øhm, og som sagt, så finder den jo sted i morgen i den danske kirke i Paris. Og da det blev meldt ud, så, øh, så var det sådan lidt opsigtsvækkende, fordi det er jo ikke sådan, man plejer at gøre. Nej. Og i kongehusretik, plejer man jo at gøre, som man nu plejer at gøre. Mm -hmm. øhm, og hvis du lige kan starte med opris, hvad er det egentlig, man plejer at gøre? Når man holder op konfirmation i det danske kongehus, så har det i hvert fald været sådan de sidste 100 år, at man har holdt konfirmationen op i Fredensborg Slottskirke. Hvor det også er sådan lidt mere privat og lidt hyggeligt, og så kan man gå hen og holde fest lige ved siden af bagefter. Ja, og nu er det jo så sådan blevet meldt ud, at det faktisk skriver Henriks eget ønske, at den skal holdes i Paris. Mm -hmm. øhm, og det er vel heller ikke så underligt, alt den stund, at øh, han har boet i Paris de seneste år, og øh både prins Joachim og øh, prinsesse Marie er kommet. Der er en del, der, øh, ja. der er alle mulige arrangementer i den kirke. Den bliver også brugt sådan lidt som forsamlingshus, så vidt jeg forstår. Ja, de har set fodbold der, blandt andet. Ja, præcis. Ja. Og vores øh, egne korrespondent Jacob Heinl, har jo mødt dem ned til et interview, faktisk, mm -hmm. øh, i forbindelse med tilkrisen. Øh, men når det nu alligevel sker, at man rykker en så formel altså, øh, gerning, som konfirmationen er, tror du så, det er noget, vi skal ligge noget i? At det også er et eksempel på, at man måske tør rokke lidt ved de her traditioner efter han. Ja, altså, jeg tror, jeg synes jo det giver egentlig meget god mening, fordi de er i Paris, de har en vis tilknytning til Paris og Frankrig. Det har både Marie og Joachim jo også ikke. Altså, og, og på den måde så bliver båndene jo også knyttet endnu tættere til Frankrig og Paris øh, fra det danske kongehus side. Øh, man har dog stadigvæk valgt at tage sin egen præst med. Ja, øh, det jeg så over. Ja til at sådan lidt at forestå det hele, selvom han også bliver sådan flankeret af præsten, der normalt er i kirken nede i Paris. Ja. ja. ja. Og, øh, og hvad hedder det. Kun man forestille sig, at det samme ville ske, når, øh, når andre, altså når vi kommer til at. Øh, at øh Vincent og Josefine på et tidspunkt skal konfirmeres. Hvis de nu havde et ønske om at blive konfirmeret i en anden kirke, kunne mm. det så lade sig gøre? Eller tror du, der gælder andre regler, når vi er over i kronprinseparets børn? Jeg tror måske, der gælder lidt andre regler, når det er kronprinseparets børn. Men jeg tror faktisk også, at det, at det spiller en rolle, at øh, Marie og Joachim rent faktisk er i Frankrig. Ikke? Ja. Så når Athena vi skal konfirmeres, så kan det jo godt være, at hun vælger at blive konfirmeret, måske i Washington. Ja eller et eller andet sted øh, tæt på, hvor der er en dansk kirke. Ikke? Jo. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Så på den måde bliver der rykket lidt ved de her traditioner. Ja. Øhm, og i de her dage er der jo mange, øh, siger jeg almindelige danske børn, der også bliver konfirmeret. Mm -hmm. øhm, uden at jeg skal kunne tolke på, hvordan danske børn øh, generelt tænker om det at blive konfirmeret, ja. så kan jeg da sige for mig selv, at da jeg blev konfirmeret i sin tid, var det jo meget noget, der handlede om øh, gaver, om en fest, og der var også nogle af ens venner, der valgte ikke at blive konfirmeret, fordi det gad de måske ikke og sådan noget. Mm. Hvordan er det i det danske kongehus? Kan man, kan man, kan man vælge det og sige, at det gider ikke? Altså, det kan man i princippet godt. <laughs> øhm, men især hvis du er øh, tronarving eller kronprins, eller den, der kommer til at stå øh, næste øh, i, i rækken, så øh, ligger det sådan lidt, at du skal være en del af den lutherske tro øhm, og det gør man jo blandt andet ved at sige ja til at tro på Gud og Jesus og kirken ved konfirmationen ja. og, og det her aspekt skal vi lige vende lidt øh, senere i programmet også øh, men først så har vi faktisk øh, lige med på en telefon fra Paris, live from Paris øh, journalist øh, Laura Appelgaard øh, Helensberg du er med øh, live fra Paris, hej det er jeg i hvert fald. Hej. Hej. Du er, du er lidt svag på linjen, så jeg ved ikke, om du kan tale sådan meget direkte ind i telefonen, men øh, ellers så tror jeg, det går okay. Det, det prøver jeg i hvert fald at gøre, så højt som muligt. Du, du går meget bedre igennem det nu. bedre? Yes, der blev lige skruet ja, op for det. dig i teknikken, så det er, det er så fint. Øh, jamen, du er jo i, i, i Paris nu, og kan du lige prøve at fortælle, ja. øh, hvad er det, du kommer til at have særligt øje på i morgen under den her konfirmation? men altså, i morgen der er fokus øh, selvfølgelig på konfirmanden. Det er jo ham, der er øh, i, i, i fokus øh, meget naturligt. Men derudover så er det jo også, det er kronprinsparet, der, der kommer her med deres børn. Øh, og det er jo ikke meget, som, som vi har set de to øh, prinser øh, være sammen efter den her krise, der har været. der det har jo skabt øh, splittelse, at prins Jørgens børn har mistet deres titler. Så vi vil selvfølgelig holde øje med, hvordan de to familier øh, står sammen og, og interagerer sammen. Altså simpelthen om... Um man kan, og det er jo det, vi, des, altså, vi tit må i kongehus sammenhæng fornemme, om, om stemningen måske er, er lidt bedre, de to familier imellem. Ja, ja. lige præcis. Lige ja. præcis. Og, øhm, og hvad hedder det? nu ved jeg jo, I er ankommet til Paris. Har, har, har jeg haft mulighed for at gå ved kirken endnu? Vi står faktisk ved kirken lige nu, og der kan man jo godt sige, at det er lidt mere ydmygt forhold, end uh, vi har været vant til, når det kommer til royale konfirmationer. Uh, det er en, en meget anonym kirke. Vi gik faktisk forkert eller forbi den i første omgang, <laughs> fordi at den gør intet væsen ud af altså. sig. <laughs> uh, så det er, det er nogle helt andre forhold, end vi havde vant til ved Fredens Kirke. Og når du siger anonym, altså nu laver vi jo radio her, øh, så, så hvis lytterne ja. derude skal prøve ja. at få et indtryk af den, øh, hvad, hvad mener du med anonym? men den ligger på denne her meget typisk parisiske smalle, smalle gade, og det er en, øh, en beige øh, bygning med øh, omkring fem ret store øh, mørke vinduer, og så er der et, øh, et kors, som de også har valgt at gøre helt i, i beige, så man Nå. nærmest ikke øh, kan se det. Øh, og, det, og det bliver jo også en udfordring for, øh, for pressen og den store dækning, der kommer til at være af konfirmationen i morgen, fordi vi er ude i en så smal gade, at der bliver, der bliver rift om at komme, øh, komme tæt på, på de royale i morgen. Ja, ja og for, for lytterne derude, der, der måske ikke lige ved, hvordan det foregår, når pressen dækker sådan en konfirmation, så... Øh så kan jeg da lige sige, at det plejer at være sådan et rimelig hæftigt presseopbud, og to, at man står ligesom i en stor flok, men på ret lang afstand af de kongelige, øh, fordi at man ikke bare skal kunne øh, løbe hen til, til konfirmanden og stikke en mikrofon direkte op i snotten på vedkommende. Øh, men er der, mm. ved du, laver, om I, I kommer til at være et lige så stort presseopbud i morgen, som vi normalt har set ved øh, prins Christian og prinsesse Isabellas konfirmationer? Altså meldingen fra Kongehuset til, til os for BT har i hvert fald været, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange mennesker. Vi har også mødt nogle journalister allerede nu fra Danmark, der kommer til at være her ved konfirmationen i morgen. Og derudover så også forventet, at der kommer til at være også international presse til stede. Så der skal nok være masser til at, at, at, at følge Carl Henrik, når han skal ind og konfirmere sin kristne tro. Det lyder sådan, og så er det jo spændende, spændende om, øh, om I alle kan være der. Det lyder, som om det bliver den største yeah. udfordring på en eller anden måde. Øhm, det yeah. håber jeg i hvert fald, at, øh, at I kan. Og øh, god arbejdsløst i morgen, Laura. Det bliver spændende, øh, hvad vi ligesom øh, kan, kan tolke ud fra den konfirmation i morgen. Og hvad Grev Henrik også selv vil sige. Øhm, yeah. Jamen, øh, god arbejdsløst nede i Paris, og tak fordi du var med her. Det er i Tak for det. Hej. Det er jo egentlig lidt sjovt, det, det må jeg faktisk ærligt tilstå, jeg ikke vidste det her om den danske kirke i Paris, men den lyder jo, for at sige det mildt, kedelig. <laughs> altså, jeg tænker sådan, base i base, det lyder, det lyder som, øh, som, en, som meget kedeligt, eller som noget, sådan, der er meget populært øh, blandt... Øh, Altså i babybutikker, at, at alt skal være sådan helt base. Yeah. Men, men men det er det altså det skal vi måske heller ikke lægge så meget i. Det, det tror jeg ikke. Nej, altså øh, Kongehuset var jo faktisk så venlige at lave et øh, Instagram-opslag øh, om kirken og om hvem der rent faktisk havde inviteret den, øh, som jo faktisk var øh, Frederik IX. Så så den er, den er jo på den måde sådan lidt øh, familiemæssigt i hvert fald, ret stor tilknytning til Joachim og til, øh, til Henrik og altså resten af familien. Så jeg synes egentlig, det er, det er ret fint ja. på en eller anden ja, måde, selvom er... den måske er lidt beige, men i forhold til sådan, alle de der katolske kirker, hvor der bare er guld og ædelstener og, og over det hele, ikke, så er lutheranske kirker jo ikke lige så spændende. Nej, på den det er måde, Og på en eller anden måde det er det jo meget dansk, at ja. <laughs> den er bare beige. Ja, og som du selv siger, der er jo egentlig en, en, en, en ret fin tråd til, fra grev Henrik til prins Henrik øh, på en eller anden måde øh, i det her, øh, at det så også foregår i Frankrig. Ja. ja det kan vi jo selvfølgelig aldrig ikke vide, om om det har spillet ind. Men, ja, og øh, Frederik Nene, ja, altså, som I jo rent faktisk har indvidede kirken. Ja. Altså, jeg synes faktisk, det er meget fint. Ja. Vi har jo også lige fået at vide her øh, en, en opdateret en melding fra kongehuset, kort før vi gik i studiet. Øh, mm. Noget, der jo, der jo har været skrevet lidt om tidligere, at dronningen desværre ikke kommer til konfirmationen i morgen. Det meldte man allerede ud fra kongehuset for en måneds tid siden, i forbindelse med meldingen om konfirmationen. Og det er selvfølgelig grundet hendes rygoperation og genoptræning. Vi ja. har også spurgt kongehuset igen, fordi man kan sige, at det er jo ikke været nogen hemmelighed, at dronningen har genoptaget arbejdet siden, og man har jo kunnet se hende på billeder og videoer, hun har senest i denne uge haft præsidentbesøg, det mm. tjekkiske præsidentpar. Men alligevel kommer hun altså ikke til konfirmationen. Og, øh, og det er jo så den melding, der er. Men kronprinsbaret kommer så. Ja. Og derfor er det jo selvfølgelig også lidt spændende, som Laura sagde, kvad den her krise, der har været. Hvordan interagerer de med hinanden? Mm -hmm. øhm, men der plejer jo også at være den her tradition for, at under konfirmationer er det ligesom barnet i fokus. Ja. Øhm, og det vil jeg egentlig spørge dig, om du ved, Emma. Ja. Nu har vi jo set både med Isabella og prins Christians konfirmationer, der er de ligesom stillede sig frem for første gang på ja. egen hånd og har talt til pressen. Uh -huh. øh, er det sådan en tradition, der går langt tilbage? Så vi også det med tidligere realer, ved du det? Ja, altså de bliver jo i hvert fald stillet sådan lidt mere i, altså frem i ja. forgrunden. Ja. Ikke? Hvis man går ind og kigger på de billeder, der er øh, helt tilbage til, at øh, Frederik 9. blev konfirmeret, så er det meget tydeligt, at de bliver sådan skubbet lidt frem. Og det er også ligesom gamle dage, sagde man, når man bliver konfirmeret, så går man sådan lidt ind i de voksnesrækker, der er nogle gamle mennesker, der stadigvæk siger sådan noget, ikke? Øh, så siger jeg til sådan en ung persons øh, konfirmation. Og der er jo et eller andet med, at det er sådan en overgangsrite, at du går fra barndommen til at være ung, lidt mere voksen. Og så derfor er derfor lidt mere naturligt, at du bliver skubbet lidt frem, ikke? Jo. Ja. Og vi har jo haft, øh, altså de fleste vi nok huske prinsesse Isabellas, øh, nej, det løgn, det var jo prins Christians konfirmation. Ja, som blev rykket jo på grund af corona. Ja, den blev ja. rykket, ikke? Ja. Og det var jo også det, hvor vi fik det her legendariske klip med prinsesse Isabella, ja. øh, der, hvor man svagt kunne høre siger. sige, er du helt væk, mand? Ja. <laughs> til kronprinsesse Mary. Helt øhm. normalt for en teenager, jo. Det er det jo. Ja. det er det jo. Det, er jo, altså, det var, det, jeg tror også, det er derfor, at det klip blev så populært, fordi ja. alle kan jo genkende det der i, hvordan ja. man selv var som teenager, ikke? Ja. Ja. Hvad er du selv mest spændt på i forhold til konfirmationen i morgen? Du ser jo nogle gange nogle ting, jeg ikke mm. ser, fordi ja. du øh, har Øh, et, et lidt andet blik på tingene? Og, altså, egentlig så... Øh, jeg synes jo, det er meget fedt, at de har taget øh, den kongelige konfessionarius med, altså kongehusets egen præst. Øh, men han sådan lidt flankeres af præsten, der er dernede, en kvinde, øh, som hedder Malene Benson. Og jeg, sådan, øh, øh, jeg synes egentlig, det er meget fint, og jeg er lidt spændt på, om der kommer nogle billeder ud, hvor de står sammen, eller... Ja, ja. på den måde. Det bliver spændende at se. Og en sidste ting, jeg godt lige vil vende med dig, Emma, ja. inden vi går videre fra det her emne, øh, det er jo, øh, jeg ved, du har taget uddrag af grundloven med, ja. og det bliver rigtig tungt i dag, mm. men det er jo det her det er med, tungt er det ikke. når, vi, når ja. vi snakker om royale konfirmationer, så, øh, og vi taler hele tiden om et kongehus, der langsomt bliver mere og mere moderne, mm. men hvis der er én ting, der jo ikke øh, følger med, nu snakkede vi om, at du og jeg havde jo vores eget frie valg, da vi blev konfirmeret, ja. øh, men det kan de faktisk ikke rigtig vælge. Altså hvis nu øh, Grev Henrik eller prins Christian, for den skyld, øh, hvis der var nogle af de royale børn, der var at sagde sådan, jeg er buddhist, ja. det vil jeg gerne være. Altså så er det rigtigt forstået ikke, at det kan de ikke få lov til. I princippet ikke. Altså nu, det kommer jo lidt an på, hvordan man læser ting og øhm, Og jeg ved faktisk, at spørgsmålet har været op at vinde op til flere gange. Er dronningen øh, øh, den danske kirkes overhoved? Ja. Og det er ikke... Er sådan, at man kan svare entydigt ja eller nej på det spørgsmål. Det er faktisk ret interessant. Øhm, og øhm, jeg, jeg var inde og tjekke nogle øh, forskellige udsagn. Faktisk har Christi Dagblad kørt en længere øh, artikelserie med det, om dronningen er overhovedet eller om ja. hun ikke er overhovedet. Og der er ikke et entydigt svar. Men i grundlovens kapitel 2, der specifikt er om kongehuset, der står der i paragraf 6, at kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. Ja. Men lige nedenunder, der står der faktisk i en kommentar, at regenten ikke selv kan bestemme. Det vil sige, at regenten har ikke religionsfrihed. Og så står der lige lidt længere noget. Jeg tager det sådan lige stille roligt. Øh, Regenten behøver ikke at være medlem af den danske folkekirke. Det er jo lidt dobbelt. Det er jo lidt interessant, og det står simpelthen i kommentaren nedenunder paragraf 6. Så det vil sige, regenten skal bekende sig til den evangelisk lutherske tro, som vi har i Danmark, som sådan officielt tro. Øhm, men i princippet behøver regenten så ikke at være medlem af den danske folkekirke. Så er det jo sådan, at regenten, kongen, dronningen, har øh, sådan et. Øh, er sådan en slags formel overhoved for den danske folkekirke. Ligesom de stats skal skrive under på en masse ting, så er det også sådan, at regenten er med til en masse ting i forbindelse af ceremonier med den danske folkekirke. Så der er et vist ceremonielt overhovedet system, men det er ikke fuldt ud bekræftet på samme måde, som det for eksempel er i England. Ja, ja der er der ikke nogen, nej, der er ikke nogen nej. tvivl, nej. Men sådan er det bare ikke rigtigt i så det er lidt sådan, du har i princippet lov til ikke at være medlem, men det mm. er rigtig akavet for dig, hvis du ikke er, fordi vi kræver lidt af dig, at du skal gå forrest her, her her her. Ja, og vi har jo også set, når folk gifter sig ind i den danske kongefamilie, så skal de døbes og være en del af ja, vores trosystem. Ja. Mm. ja, man så det jo også, kan jeg huske, sådan, øh, friskest i erindring under corona, mm -hmm. da der var den her debat om, hvorvidt kirkerne skulle lukke. Ja. Øh, op til jul og gudstjenester, og hvorvidt dronningen så skulle deltage ja. i dem, fordi hvilket signal sendte hun ved at gå ind til en gudstjeneste, når man ikke må samles overhovedet, og kunne hun, altså, kunne hun vende kirken ryggen, eller skulle hun stå last bræst med kirken der? Det ja. kan jeg huske var sådan en rimelig, en rimelig ophedet debat faktisk, ja. øh, fordi man jo følte, hun skulle gå forrest i forhold til at holde afstand, mm -hmm. men hun kunne heller ikke lægge kirken i stenen, ja. så at sige, ikke? Jo. Ja. Men det er en, en ongoing sådan, øh, diskussion om, hvad, hvad er regentens rolle egentlig? Ikke? Ja. Jo, ja. Og... Øhm og man kan sige, sådan, det er måske også sådan en sag, hvor så længe vi i Danmark er lidt det, man vil, vil kalde altså yeah, det, det, det, det, det har jeg ikke kendt for. No, no, det er sådan et begreb, jeg har lært. Altså, okay. hvor vi, vi er på papiret kristne. De fleste, mange er dybt og konfirmeret. Ja. Men der er også rigtig mange, der ikke går i kirke om søndagen, eller ber til Gud, eller læser Bibelen. Men mm. man tager det fra kirken, man godt kan lide at bruge, så man bliver konfirmeret, fordi det synes, man er sjovt. Øh, man bliver gift i en kirke, fordi det synes, man er sjovt. Øh, man, altså, man vil gerne mm -hmm. bruge kirkerummet og bruge øh, det ceremonielle, men det er måske ikke nødvendigvis, fordi at man decideret opføre sig superkristen med resten af tiden. Nej, jeg forstår, nej. hvad jeg mener. Ja, ja, ja. ja. Nå, men, så er det bare meget sjovt i, altså, så længe mange har det sådan, så er der måske også mange, der er sådan lidt om, altså, hvad de kongelige gør på det område, fint nok, altså... Ja, jeg tror, de fleste af os har et lidt afslappet forhold til det, ikke? Jo, ja, ja præcis. Nå, men det bliver i hvert fald spændende at se i morgen, og det bliver spændende at se, hvad Grev Henrik kommer til at sige, fordi det ja. er jo ikke sådan, jeg kan ikke lige huske, hvornår man sidst har hørt, hvis man har hørt ham sige noget. Så det er jo altid Nej. lidt spændende, når, når de reale børn skal, skal tale for første gang. Øhm. Vi føler i hvert fald spændt med i, hvad Laura kommer til at rapportere ind i morgen. Og jeg kan også lige oplyse, at man selvfølgelig kan følge konfirmationen live på bt.dk, hvor vi kører en live blok hele formiddagen fra konfirmationen. Ja. Og nu hopper vi fra konfirmationen over i tv verden. Ja. Øhm i går blev der, øh, blev der afsløret, så at sige, noget, øh, noget fotomateriale for første gang fra en tv-serie, der hedder Mary and George. Mm -hmm. Og den ved jeg, du er lidt op at køre øh, over, Emma. Øh, kan du lige prøve at fortælle, hvad er det for en tv-serie? Jamen, altså, det er jo sådan en stort anlagt tv-serie, og jeg mener, det er noget med syv afsnit, øh, og det er Julian Moore, der er med ret stor skuespiller inde. Bosker vinder. Ja. ja. Æm, og så er den danske Trine Dyrholm også med. Og så lagde jeg mærke til øh, i billederne, som Trine Dyrholm faktisk delte på sin Instagram-profil, øh, og Vogue har også øh, vist billederne. Det var faktisk dem, der breakede det. Æm, øh, hvor flot Trine Dyrholm ser ud som øh, dronning Anna, som jo faktisk var en dansk prinsesse. Ja. Og det var jeg sådan lidt op at køre over, fordi 1. Uh, Trine Dyrholm har nu uh, spillet utrolig mange danske dronninger. Det må man det, sige. Det uh, synes jeg er meget fedt. Uh, Margrethe I, ikke? Julia Marie, og nu også uh, Anna af Danmark. Ja. Og uh, Anna, hun var... Og, uh, dronningen, hun var også med i filmen, det rigtigt, dronningen, ja, ja, jo, jo, ja. Som, som så man ikke handlede om <laughs> dronninger, men ja, dronningen ja. på en lidt anden måde uh, ja. til dem, der ikke har set den film. Forfører hun ikke nogen mand? Og hun forfører ja. en ung ja. mand, ja. Øh, sagt på en pæn måde. Ja, sagt ja. på en meget pæn måde. Det er jo et, en absurd god film. Bare lige øh, øh, sidebemærkning. Så hvis man ikke har set den, så mm. kan jeg virkelig kun anbefale den. Det er de andre faktisk også. Yeah. Øh, hun er jo dygtig, Trine Diholm. Nå, men hun spiller prinsesse Anna. Ja, og, øh, som jo så bliver dronning, Anna. Yeah. Ja, og for sådan nogen som mig, som mm. måske I godt kunne sidde og tænke, og måske også lidt ud øh, hvem er det lige prinsesse Anna er? Ja. Kan du så lige enlighten os? Ja, altså Anna, hun var øh, Christian den 8s søster. Det vil sige, at hun var datter af Frederik den og dronning Sofie. Og Anna, hun blev gift med James den 6. af Skotland, som så senere blev James den 1. af England også. Så hun var både dronning af England og Skotland. Og hvilken historie er det så, den her tv-serie vil udfolde? Jamen, det er fordi, der er sådan en, en større affære, en homoseksuel affære faktisk, ved det engelske hof. Og øh, det er jo øh, spændende i sig selv, og der er jo også øh, hele opdyrkning af øh, Buckingham-familien, som også er sindssygt spændende. Øh, det er der måske nogen, der kender noget til i forbindelse med øh, øh, noget andet. Måske de tre musketer og sådan noget. Der spiller de også en rolle. Men... Øh, Anna, hun er også spændende, fordi man i engelsk historie faktisk har haft utrolig meget fokus på hende. Hun spiller en ret stor rolle i forbindelse med, øh, hvordan folk gik klædt. og øh, rigtig, rigtig meget. Jeg synes, man skal slå hende op, fordi hun er vanvittig spændende. Men så knytter sig også en, en ret specifik historie til Anna og øh, hele øh, hendes skiftermål med Jameson 6. af Skotland, som jeg synes er ekstremt spændende, og som også er meget sådan... Øh, hvad skal man sige, skældsættende i forhold til, hvordan Christian 4 senere kommer til at agere i forhold til nogle ting, men faktisk også James VI, den, den første i, i England og Skotland. Fordi Anna, hun bliver øh, lovet væk til... Øh, nu snakker jeg bare. Ja, ja, det, okay? det, det skal ja. du bare gøre. Okay. Jeg skal nok stoppe der, <laughs> Men øh, Anna, hun bliver så lovet væk til øh, James den 6. af Skotland. På det her tidspunkt i historien, i, øh, i hvad der hedder, 15- og 1600-tallet, der er det meget normalt, at man øh, bare bliver gift med en stedfortræder. Men James han vil også rigtig gerne giftes med Anna. Og hvad, hvad betyder det, når du siger gift med en stedfortræder? Så bliver man gift med en anden person, som ikke er den, man egentlig bliver gift med. <laughs> det lyder mærkeligt. <laughs> Men for at sikre sig, at nu er de altså gift, hvis nu der er der noget, der går galt, og så plejer man at rejse hen til hinanden. Okay, så det ja. vil sige, at man gad ikke sådan, det var lidt for besværligt rejse. Ja. Så man var sådan, hey, random dude, du kommer lige med ja. i kirken, så bliver ja, det vi givet. det er ikke en random dude, okay. men øh, øh, en, man øh, stoler rigtig meget på. Okay, ja. en, en ven ja. eller andet. Ikke? Ja, og det kan både være en mand og en kvinde. Okay, og så må man, man på, bare sådan ja. performe og gifte med hinanden, men ja. så sagde man bare, at det var den rigtige. Ja, og, så, og... og så mødes de, og så bliver de rigtig gift. Okay, det er ja. godt nok weird. Ja, men men det, var, det var ganske normalt i 15- og 16 ja. hotellet, faktisk også nogle gange langt op i 17 tallet Men det, der sker, det er, at Anna hun skal ud til Skotland til at starte med, øhm, og hun stiger ombord på et skib, de skal afsted, og så kommer der sådan en kæmpe storm så står altså, altså, kæmpe det kæmpe, kæmpe storm. Altså sådan, uh, fuldstændig ud af det blå, og man har overhovedet ikke regnet med det. Uh, fordi man jo også havde værvarsler på det her tidspunkt, man har overhovedet ikke regnet med den her storm. Og skibene bliver slået helt tilbage, og faktisk bliver de nødt til at sådan, nødlande uh, i Norge. Og så bliver de deroppe. Og James, han, uh, han hører om det her, og tænker, shit. Uh, og så, så går han faktisk James selv... tænker, shit. <laughs> yeah. Så går han ombord på et skib, og så øh, sejler han sammen med sit entourage til, øh, til Oslo, til Norge, for at mødes med Anna derfor for at blive giften med hende der, for at sikre sig, at alting er okay. Men det mest interessante er faktisk, at Christian den 4. Annas bror giver skylden for den her sindssyge storm. Ja. Fordi han er overbevist om, at der er noget magisk og overnaturligt, der ikke vil have at Anna og James skal giftes. Og det vilde er faktisk, at der er nogen, der bliver jagtet ned og dømt for det her. Ikke? men. James, altså som heksene, ja, der har ja, gjort det? Ja, okay. øhm, og James, han tror faktisk også på det. Og vi ved jo, at Christian den 4., han var ret vild med at jagte hekse i Danmark. Det ved vi efterhånden godt, de ja. fleste af ja. os. Ikke? I øjeblikket er der jo også en forestilling inde på Kongelige Teater, om netop de her hekseafbrændinger i 1600-tallet. Og det var ligesom Hans og det var Christian ja. den fjerde. Men James, den 6. af Scotland, eller James den 1. af England, gik også sindssygt meget op i det her, og skrev faktisk en hel bog om, hvordan man kunne genkende det onde, eller hekse. Så vi har altså to konger, som næsten ud af det blå, lige pludselig begynder at interessere sig rigtig meget for hekse. Og det, det sker altså efter det her. Ikke? Okay. Ja. Jamen, øh, altså, den synes jeg, du vil solgt godt. Ja jeg, den også, ja. ja, jeg tror ikke nødvendigvis, den er med i tv-serien, men jeg synes altså, at man skal prøve at slå Anna op, fordi hun er vanvittigt ja, spændende. Ja. Som, ja. som jeg forstår også plottet i tv-serien, så mm. tror jeg også, det kommer lidt til at handle om... Øh, den øh, alliance eller det øh, taktiske spil, der foregår i kulissen i forhold til, hvem skal egentlig giftes med, ja. James, og, hvordan, og, ledes, og hvem, altså, hvordan man positionerer sig i kongehusene faktisk mm -hmm. for at vinde magt. Og Hvor, hvordan kvinderne gør det, det som så, jeg ja. har forstået det, så spiller kvinderne faktisk en ret stor rolle i det her. Ja. ja, præcis, og det er jo ret interessant i sig mm. selv. Øh, men øh, den her tv-serie, det er Sky-TV, der producerer mm. den, øh, som meget tyder på, at den kommer ud til hele verden. Og det er jo egentlig ja. interessant, øh, både for øh, den danske historie, men også for Trine Dyreholm, må man jo sige, at hun ja. Ja, bliver helt vildt eksponeret sammen med jeres stjerner som Julian Moore osv. Det bliver i hvert fald spændende, øh, hvordan den kommer til at Så der er jo en, altså virkelig en legacy, når det kommer til royale serier. Alt vil jo på en eller anden måde blive målt lidt op mod The Crown, selvom det kan ja. man selvfølgelig ikke. Og det her det en, det ligger meget længere tilbage, men alligevel. Ikke? Der er jo, jo. Ligesom der er ligesom en serie, der har vist, hvordan man gør det, når man laver royale serier, ikke? Mm -hmm. Så det bliver godt nok spændende. Øhm, jeg kan faktisk ikke lige huske på stundefod, hvornår tv-serien får premiere, men jeg mener, det er øh, en gang næste år. Øhm, jeg synes, jeg så, at det var sidst i 2023. Nå, det kan godt være, du er ret i det. Jeg ved ikke, om det er kun er i England. Det kan også sagtens være. Det må vi lige tjekke op på. Men jeg, jeg ved, der kommer jo den der film om det stokholmske blodbad også. Det Så jeg glæder mig også rigtig meget til glæder jeg mig også meget den til. Den kommer til næste år. Ja, den ja. kommer til næste ja. år. Den må vi vende øh, i en andet ja. podcast afsnit. Det har været, været en god uge for de der ting. Ja, det, ja. Har, det den ja. har det. Og det er jo både det storkamiske det er Declas Bang. Ja. Og det er Jakob Øfterbro ja. og Mikkel Brofølsgård. Mikkel Er det ikke de tre? Ja. Ja, det mener jeg også. Ja. Ja, det er også et ret godt cast, må man sige. Ja. det kan være, at vi skal lave et særsnit hvor vi ligesom snakker om royale tv-serier. <laughs> ja. Der var også den der. Øh... Æ, Queen Charlotte. Har jeg også set. Ja, jeg <laughs> ja. tænker på den der øh, på HBO, den der Great. Øhm. Nå no, er yeah, The Great med Katarina for Stor. Ja, ja. tredje sæsonen ja. lige kommet. Den er også ja. god. Det, er, Ej, det gør vi, men ja. Det laver vi et afsnit om. Ja. Øhm. Der er faktisk rigtig mange gode i øjeblikket, synes ja. jeg. Ja. det er der faktisk. Så, så kan vi ligesom arrangere dem. Ja. Det er en aftale, det gør vi. Ja. Og, øh, men øh, indtil da, så tager vi lige en skiller. Alex han sidder øh, hver eneste gang ude i kulissen og griner af mig, når jeg siger, at vi tager en skiller. Men altså, nu, øh, nu føler jeg lidt, det er blevet en ting, så nu bliver jeg ved, bare for at se Alex grine derude. Til jeg lytter, så øh, kan jeg jo lige fortælle, at øh, når vi sidder her i studiet, så kan jeg se ude øh, bagved i regien, hvor Alex sidder og styrer øh, teknikken. Så jeg kan se hans ansigt konstant, øh, om, han, øh, om han synes, vi, øh, vi er dumme at høre på, eller, eller nogenlunde. Øh, nå, vi skal til dagens øh, sidste emne, Emma, som... Øh, som er Prins Jorkims øh, bilag. Og, øhm... Jeg vil bare lige hurtigt sige, at jeg har ikke læst historien. Nej, det, Så... ja. det er helt i orden. Jeg skal nok, øh, jeg skal nok øh, få, dig, få dig med ombord. Det er ekstra bladets forsid i dag, og, øh, og øh, det, er jo, øh, det er jo ikke altid, at man på den måde giver ros til konkurrenten. Men, øh, men nu, nu, <laughs> nu havde de altså en, en rimelig interessant historie, som jeg ikke øh, kunne dybe mig for lige at tage med her i podcasten i dag. Øh, ekstra har simpelthen søgt agtensigt i øh, Prins Jorkims øh, forbrug, Uh -huh. øh, mens han har, har arbejdet som forsvarsattigé i Paris. Så det vil altså sige, det er jo, det er jo hans øh, forbrug i hvad kan man sige, arbejdsøje med. Altså ligesom når vi andre har på vores arbejde, vi kan lave nogle bilag på ting, vi gør i arbejdsøje med. Hvis jeg skal til et møde i, i Odense og tager toget derhen, så kan jeg få refunderet min togbillet, fordi det er en del af mit arbejde. På samme måde kan Prins Joachim gøre det. Hvad er det, jeg de har søgt aktindsigt i? Er det, er det, altså hans arbejde som forsvarsattaché? Eller hvordan? Og altså, det er også meget teknisk undskyld. Ja, og så klart skriver de det faktisk ikke. Nej. De skriver egentlig bare, at de har søgt ja, aktindsigt i, eller har fået aktindsigt i prinsens forbrug, mens han har været udsendt til Paris. Okay. Øh, så det er jo sådan lidt fluffy fortalt, men yeah. jeg vil sige ud fra de bilag, man i hvert fald kan se i historien, der vil jeg næsten vurdere, at det er bilag øh, lavet i forbindelse med hans arbejde, ikke? Mm -hmm. øh, fordi det, man kan ikke få agtindsigt på den måde i, hvad de reale jo bruger deres apanage til. Man kan få agtindsigt i det, der hedder momsrefusionen. Øh, sådan lidt teknisk. Ja, ja. Øhm, men det her handler ligesom udelukkende om øh, udgifter forbundet med hans arbejde. Mm. Øhm, og der er det, bare, eller det er i hvert fald hans forbrug, mens han har været udsendt til Paris. Øh, det er i hvert fald det, vi kan se. Og så er det jo ligesom i forbindelse med møder, og i forbindelse med alt muligt andet. Nå. og det der jo bare er lidt sjovt, det er egentlig, det er en historie, der egentlig bare rammer sig op, hvad han brug på forskellige ting, så det er jo bare en lille kuriøs ting, øh, fordi man har måske en tendens til at tro, at man, en prins lever selvfølgelig i øh, luksus, og det er luksushoteller og det er first class, og det er den dyre vin, og så osv. Og, øh, og der må man bare sige, det er ikke sådan, landet ligger, når man kigger på de her bilag. Øh, der er blandt andet øh, en, en reception, hvor der skal købes øh, vin ind, 12 flasker hvidvin og 12 flasker rødvin. Og det er altså en hvidvin til 66 kroner flasken. Øh, det er jo øh, det, er det, jeg vil kalde billigt. Uh -huh. øh, selv hvis man går ned i den lokale netto, så er det jo nærmest svært at finde øh, vin til, til de penge, til den, til den pris. Og øh, der er også et øh, hotel i Toulouse i forbindelse med et, øh, et møde, øh, hvor han overnatter faktisk to netter for 1176 kroner. Det synes jeg også, er, at det er et to hotel i så det er heller ikke, fordi at luksusen driver ned ad væggene der. Og så er der også meget sjov lille detalje, som Ekstra Blad selvfølgelig har lige vinklet en lille smule måske, men øhm, øh, prins Joachim flyver til øh, Toulouse i forbindelse med, med det her møde. Og for den her flybillet, han flyver med EasyJet. Det tror mm. jeg også vil overraske mange, at en prins gør det, men han flyver med EasyJet. Billetten koster 817 kroner. Og som ekstrabladet skriver, til sammenligning var storbror Frederik i Rotterdam i juni samme år. Han fløj med forsvarets privatfly, hvilket kostede skatteborgerne 391.812 kroner for en naturbillet. Øh, det er selvfølgelig lidt skarpt skåret op, og da vi talte om, om det, inden vi gik ja. på Hemma, der var du også lidt, ah. Ja, man, man kan da ikke sammenligne det. Man der, kan nej, ikke rigtig kan sammenligne jeg. det, for der er jo selvfølgelig en forskel på, om du, om du flyver dit arbejde mm. som forsvarsattiché, eller om du flyver kvad i dit arbejde som kronprins. Mm. Øhm, men alt andet lige meget sjove tal. Og til sidst, eller ikke til sidst i artiklet, men Ekstra Blad nævner også i den her artikel, at, at da der skal en lille smule luksus ind for øh, prins Joachim, så er det altså, da han, øh, da han øh, tager en tre timer lang togtur i forbindelse med et, et, et møde, og det er sent om aftenen, og den billet er på første klasse. Og så den koster 409 kroner. Det må også sige at være sådan, Nogenlunde tilforladeligt i hvert fald. Øhm, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi at der er altid den her snak, vi har om, at de kongelige, de skal helst være lidt magiske, lidt på afstand. Det skal være sådan lidt uden for den almindelige verden. Men når man så ser sådan noget her, så synes man jo også, det er sjovt at dykke ned i. Ej, hvordan, hvordan gør de? Mm. Øh, der er også nogle detaljer om, at prins Joachim, han køber sådan nogle små mini-croissanter ja. til morgenmad, og spiser en skinkesandwich og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, nu, nu spørger jeg dig lidt ledende, og jeg ved egentlig ikke, hvad du, hvad du tænker, men tror du, at, at vi sådan i fremtidens monarki de næste år, tror du, at det bliver mere normalt, at vi får den her slags indsigter i, hvad de kongelige, hvordan de bruger deres penge, hvad de gør, hvad de, øh, hvordan de forvalter det? Altså, jeg tror måske i nogle kongehuse. Altså, generelt så får vi jo sådan et større indblik i, hvad de kongelige bruger penge på i Danmark, fordi der rent faktisk bliver lagt noget frem, ikke? Øhm, og det gør der også i Sverige og i Norge. Men i England er man jo ikke sådan helt sikker på, <laughs> hvor mange penge der er, og hvad de bliver brugt på og sådan noget, ikke? Ej, man ved bare, at der er rigtig mange penge, ikke? Altså, ja, det er, er ligesom altså, det, man ja, ved i England. Ja, ja, ja. Og, så, og, så, og så når der lige pludselig skulle betales for eksempel for en kroning, mm. ja, så, var det der altså ikke, så var der altså ikke helt så mange penge, eller så der staten lige hjælpe. Mm. Nej, ej, det er altid staten, der betaler for kroningen. Ja. Ja. Og det er det, jeg mener. Det ja. der er der nogle britter, der har været rimelig sure over, fordi ja. man ligesom gang på gang får at vide, at det britiske kongehus er det rigeste i verden, ikke? Men det vil faktisk sige, at det aner faktisk ikke, at der bliver intet lagt frem på det britiske kongehus. Altså ingen, sådan, vi får hjemme her en årsrapport for kongehuset, ja. hvor man ja. ligesom kan se, er der overskud, er der underskud osv. Og, og der bliver fremlagt, om, hvis der er et underskud, hvad skyldes det så? Mm -hmm. øh, og ja. så videre. Ja. ja, og i Norge, tror jeg, der, der, der, der er der også en opgørelse over, hvad So sort we of hvad ting også generelt har kostet, og det ja. er det også i Sverige. Ja, i Norge... Generelt er de meget gennemsigtige, de nordiske kongehuse. Ja. Ja. ja, vi har jo skrevet lidt om den seneste tid, det her mm. med, at man i Norge Sverige har, øh, især i Norge, har en meget gennemsigtig også, politik meget. for gaver. Ja. Øh, og man lægger alt frem med mindre, det er under 1000 kroner, og ja. man sender alt tilbage, som kommer fra virksomheder. Mm -hmm. Det gør man ikke i Danmark. Øh, det er noget, vi har sat lidt fokus på. Men generelt kan man sige, ja, altså, sammenlignet med det britiske kongehus er man jo mere åben herhjemme. Ikke? Der er en meget større gennemsigtighed, i de nordiske lande i forhold til mange af de andre kongehus. Ja, ja, ja. Og jeg tænker også bare, bare det, at man kan få sådan noget her at vide. Ja, øh, det er det altså, fint, jeg synes. Det, er, det... Jeg er ikke sikker på, at man ville kunne øh, på, øh, på nogen i, i det britiske kongehus på samme måde. Nej. Det ville vi nok ikke kunne se. Øh, jamen, øh, vi er ved at være øh, nået til vejs ende med Prins kims øh, billige hvidvin og, øh, og minikroissanter. Sikkert en god hvidvin. Jamen, ja, som jeg også snakkede med nogle kollegaer om, altså... Det er, Det er jo Frankrig, ikke? Yeah. Så man kan altså komme langt for 66 kroner. Yeah. Det kan man faktisk. Yeah. Øh, der kan man jo også altså, flere steder bare sådan på en landevej lige tabe fra en tynde i en plastikflaske. Jeg tror slet ikke, man skal Nej, altså, nej. Ah, nei, Man, man tror godt, han kender sin vin, jo. Det tror jeg også, Så Det tror jeg har ja, måske kun faktisk godt have været endnu billigere. <laughs> nej. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, vi kan onde vi kan dig, Prins Joachim, hvis ja. du lytter med til denne podcast. håber, vinen smagte vi under dig vinen til 66 morgen, jo. Ja, god fest i morgen. Ja, ja. fest i morgen øh, hvis, hvis I lytter med derude af familien, god fest til alle. Også til kronprinsfamilien, ja. der jo der ned med, med alle børnene. Med alle børn, ja. ja. Mm. Øhm, og det er jo faktisk også altså, det er jo også og kusiner. Så, så ja, fordi Maries familie kommer vel også. Det vil jeg næsten tro. Yeah. Øh, det vil jeg næsten tro, øh, at de gør. Det vil være underligt andet, ikke? Jo. På en eller anden måde. Ja. ja. Og så er der jo nogle fader til, mm. øh, til Henrik, som tæller en del af prins Joachims gamle venner. Ja. Øhm, som jeg også forestiller British mig og... Ja. Er hun ikke? Jo, det mener jo. jeg. Ja. Jo, det mener ja. jeg også, ja. Så det bliver i hvert fald spændende. Øhm, men øhm, god konfirmation herfra. Og Emma, vi har nu en stund aftale om, at vi laver et afsnit af ja. den her podcast, hvor vi anmelder royale tv-serier. Ja, meget gerne. Det vi allerede glæde mig til, faktisk. Øhm, det skal nok blive godt. Øh, til jer derude, tak fordi I, øh, I lyttede med. Og øh, som altid, min indbakke er åben, både på Instagram, Fie Vest, eller min øh, indbakke på e-mail Tak for lige, I lyttede med. Og øh, vi lyttes ved i næste uge, hvor vi øh, igen sender om torsdagen. I dag har været en lidt særlig udsendelse, fordi det jo er Kristi Himmelfart i morgen, så derfor sender vi her allerede onsdag. Men i næste uge er vi tilbage torsdag som tilvængeligt. Tak fordi I lyttede med, og god dag.